Kapitola 62. Krize. Následujícího dne jsem se vypravil dolů do Severenu ještě před východem slunce. Zatímco jsem čekal na otevření lékárny, dali jsem si snídani. Vrká vejce z brambory. Když jsem dojedl, koupil jsem další dvě pinty trestšího oleje a pár dalších věcí, na které jsem předešlé hodné nepomyslel. Pak jsem prošel celou Klempírskou ulici v naději, že narazím na denu, přestože bylo příliš častě na to, aby už byla vzhůru. O místo na vedlážených ulicích chopeřili vozy a káry farmářů. Odhodlaní žebráci se dráli o místa na nejrušnějších rozích. Obchodníci vytahovali své vývěsní tabule a otevírali okenice. Na Klempířské ulici jsem napočítal 23 hostinců a ubytoven. Zapamatoval jsem si ty, které by se denně pravděpodobně líbily. Pak jsem se přiměl k návratu do Mayerova sídla. Tentokrát jsem jel nákladním výtahem, s částí, abych zmátl kohokoliv, kdo by mě sledoval, ale také proto, že peněženka, kterou mi Mayer dal, už byla téměř prázdná. Jelikož jsem musel zachovat zdání normální situace, zůstal jsem ve svých pokojích a čekal, až pro mě Majer pošle. Poslal jsem kartičku s prstenem Bredonovi a brzy už seděl naproti mě, porážel mě v taku a vykládal historky. Tak ho Majer dal pověsit na pranýř, přímo u východní brány. Vysel tam celé dny, vil a proklínal. Tvrdil, že je nevinný. Tvrděl, že to není spravedlivé a že požaduje soud. Nemohl jsem tomu uvěřit. Na praníř? Redon vážně přitívl. Skutečný železný praníř. Kdo ví, kdo ho v dnešní době sehnal? Jakoby to bylo na divadle. Hledal jsem něco neurčitého, co bych k tomu podotklo. I když to znílo směšně, pochopitelně jsem nechtěl Myra otevřeně kritizovat. No, řekl jsem nakonec, Lopičství to je hrozný zločin. Bredon začal stavit kameny na hrací stolek a pak změnil názor. Hodně lidí si tehdy myslelo, že ta záležitost je trochu... <koh> Odkašlal si. Nevkusná. Ale nikde to neřekl nahlas, jestli mi rozumíš. Bylo to odporné, ale posloužilo to svému účelu. Konečně zvolil umístění kamenů a chvilku jsme hráli v tichosti. Je to zvláštní, začal jsem. Onehdy jsem narazil na někoho, kdo nevěděl, kam v celkovém uspořádání věcí zařadit kaudika. To mě příliš nepřekvapuje. Bredon ukázal na hrací plochu. Rozdávání a přijímání prstenů není jako hrát tak. Na první pohled se pravidla zdají jasná. Ale provedení se může dost skomplikovat. Klepl jedním hracím kamenem, tmavé oči mu zazářily pobavením. Vlastně jsem nedávno složitosti tohoto zvyku vysvětloval jistému cizinci, který s ním nebyl omezdámen. To bylo od vás laskavé, měnil jsem. Predon elegantně pokývl. Ano, na první pohled se to zdá prosté. Baron stojí nad baronetem. Ale někdy mladé peníze znamenají víc než stará krev. Někdy záleží víc na tom, kdo ovládá řeku, než kolik vojáků může povolat do bitvy. Někdy jedna osoba znamená víc než pouze jedna osoba. Hrabě ze Svanis je díky zvláštní náhodě dědictví současně i vykomtem Stevnu. Jeden člověk, ale dva různé politické subjekty. Musíme jsem se. Matka mi kdysi říkala, že znala muže, jenž měl lení povinnost vůči sobě samému. Každoročně si dlužil část daní a kdyby se odstl v ohrožení, existovala smlouva, podle níž musel sám sobě poskytnout neodkladnou vojenskou podporu. Redon Stává se to častěji, než si lidé uvědomují, ovzvlášť u starých rodin. Například stapes existuje v několika oddělených postaveních. A pes? Zeptal jsem se. Ale vždyť je Majerův osobní sluha. No, řekl Braddon pomalu. To je, ale není pouze sluha. Jeho rodina je hodně stará, i když on sám nemá vlastní titul. Technicky nemá vyšší postavení než kuchař, ale vlastní značně rozlehlé pozemky. Má peníze. A přitom slouží Majerovi jako osobní komorník. Znají se o dětství. Každý ví, že mu Alveron hodně naslouchá. Bredonovi tmavé oči si mě pozorně měřily. Kdo by si troufl urazit takového muže železným brstenem? Pěž do jeho pokoje a uvidíš. Má na míse jedině zlato. Brzy po hře se Bredon omluvil kvůli důležitému jednání. Naštěstí jsem teď měl svou loutnu, abych si ukrátil čas. Postěli jsem se do ladění, zkoumali jsem její odřeniny, trápili jsem se kolíčkem, který se soustavně uvolňoval. Byli jsme dlouho odloučení a nové seznámení vyžaduje čas. Hodiny míjely. Přestihl jsem se, jak nepřítomně hraju smrti žahů v nářek a donutil jsem se přestat. Přišlo poledne a zase minulo. Přinesli mi oběd a odnesli nádobí. Naladil jsem loutnu a přehrál pár stupnic. Než jsem si to uvědomil, zjistil jsem, že hraju odejdi z města drátěníku. Až v té chvíli jsem pochopil, co se mi vlastně ruce pokoušejí sdělit. Kdyby byl Majer ještě naživu, už by pro mě poslal. Nechal jsem loutnu utichnout a začal jsem rychle uvažovat. Musel jsem odtud zmizet, okamžitě. Stapes viděl, jak nesu Majerovi lék. Mohli by mě dokonce obvinit, že jsem do lahvičky, kterou jsem nesl od Kaudika, něco přidal. Pomalu se mi začaly svírat útrobě strachem, když jsem si uvědomil, jak beznadějné situace jsem se odstl. Neznal jsem Majerovo sídlo dost na to, abych se mohl pokusit o šikovný únik. Cestou do dolního severenu jsem dokonce zabloudil a musel jsem se ptát na cestu. Zaklepání na dveře znělo hlasitěji než obvykle. Hrázněji než při předchozích májerových pozváních. Stráže, strnul jsem na židli. Mám otevřít a přiznat pravdu, nebo vyklouznout oknem do zahrady a pokusit se přece jen nějak uniknout. Zaklepání se ozvalo znovu hlasitěji. Pane, pane? Třebo dveří stumilo hlas, ale nebyl to hlas stráže. Otevřel jsem a spatřil jsem mladého chlapce s podnosem, kde ležel Majerův železný prsten a kartička. Zvedl jsem obojí. Na kartičce bylo roztřesenou rukou napsáno okamžitě. Stápez vypadal nezvyklé neupraveně a přivítal mě ledovým pohledem. Včera se zdálo, jako by mě nejradši chtěl vidět mrtvého a pohřbeného. Dnešní pohled naznačoval, že pohřbení by nestačilo. v pokoji byl štědře vyzdoben silasovými květy. Jejich jemná vůně téměř překrývala pachy, kvůli kterými jsem byly květiny doneseny. Spolu se s tapesovým vzhledem svědčila výzdoba o tom, že má předpověď těžké noci byla blízká pravdě. Alveron seděl v posteli. Podepřen pološtáři. Vypadal tak, jak se dalo čekat, to jest vyčerpaně, ale už se nepotil, ani ho netříznili bolesti. Vlastně vypadal téměř andělsky. Dopadal na něj obdélník slunečního světla a propůjčoval jeho kůži průsvětnou křehkost. Roztuchané vlasy mu zářily kolem hlavy jako stříbrná loutna. Když jsem přistoupil blíž a on otevřel oči, veškerá iluze blaženosti byla ta tam. Žádný anděl nemohl mít tak bystré oči jako Alveron. Doufám, že se vaší milosti daří lépe, začal jsem zdvořile. Celkem slušně, odvětil. Společenská fráze, která mi nic neříkala. Jak se cítíte? Zeptal jsem se důraznějším tónem. Upřel na mě dlouhý pohled, jimž mi dával najevo, že nesouhlasí s mým neformálním chováním, pak pravil cítím se starý a slabý. Zloboka se nadechl. Ale přesto si připadám lépe než za posledních pár dní. Méně bolesti, ale strašně unavený. Ale cítím se čistě. Myslím, že jsem překonal krizi. Neptal jsem se na uplynulou noc. Přejete si, abych vám namíchal další dávku čaje? Prosím. Vyslovil to odměřeně a zdvořile. Nedokázal jsem odhadnout jeho náladu, tak jsem si pospíšil s přípravou nápoje a podal jsem mu šálek. Ochutnal a vzhlédl. Chutná jinak. Jemně méně laudana, vysvětlil jsem. Příliš velká dávka by vaší milosti mohla uškodit. Vaše tělo by si na něj vytvořilo návyk právě tak jako na ofhalum. Řikývl. Všimni si, že ptáčkům se vede dobře, poznamenal až příliš věcným tónem. Pohlédl jsem dveřmi do sousední místnosti a spatřil jsem živlíky, jak poletují ve své pozlacené kleci, živí jako vždy. Zamrazilo mě, když jsem jeho poznámku domyslel do důsledků. Pořád nevěřil, že ho kaudiku stráví. Byl jsem příliš ohromen, Abych se zmohl na hbitou odpověď, ale když jsem se jednou dvakrát nadechl, vypravil jsem za sebe. Jejich zdraví mi nedělá takové starosti jako vaše vlastní. Cítíte se přece lépe vaše milosti. Taková je povaha mé choroby. Přichází a odchází. Majer odložil šálek ještě ze tří čtvrtin plný. Nakonec zcela vymizí a kaudikus může vyrazit za zábavou někdy i na celé měsíce. sbírá ingredience na své rektvary a kouzla. Když už jsme u toho, dodal s rukama složenýma v klíně. Budeš tak laskav a přineseš mi kaudikův flek? Ovšem, vaše milosti. Nasadil jsem úsněv a snažil jsem se potlačit neklid v prsou. Uklidil jsem nepořádek, který jsem nadělal při přípravě čaje, Schvál jsem balíčky s bylinkami zpátky do kapes svého vínového pláště. Már mi vznešeně pokynul, pak zavřel oči a zdálo se, že upadl do poklidného, prosluněného spánku. Náš začínající historik přivítal mě Kaudikus, kde jste mě pozval dál a nabídl mi židli. Omluv mě na chvilku, hned se vrátím. Klesl jsem do pohodlného křesla a až teď jsem postřehl řádku prstenů na blízkém stole. Kaudikus si na ně dokonce nechal vyrobit přihrádky. Každý prsten byl obrácen jménem dopředu. Měli jich tu spoustu, stříbrných, železných i zlatých. Můj zlatý a alveronů železný leželi na malém podnosu na stole. Zal jsem si je naspět a zapamatoval jsem si tento poměrně elegantní způsob mlčenlivé nabídky, Vrácení prstenu. S potlačovanou zvědavostí jsem se rozhlédl po prostorné věžní místnosti. Jaký důvod by mohl mít pro otrávení Majera? S výjimkou přístupu na univerzitu představovalo toto místo splněný sen každého arkanika. Zvědavost mě zvedla na nohy, přistoupil jsem k policím s knihami. Kaudikus měl úctyhodnou knihovnu, tísnila se v ní téměř stovka knih. Mnoho titulů už jsem poznal. Některé byly chemické příručky, jiné alchymistické další se týkaly přírodních věd, herbologie, fyziologie, bestiologie. Převážná většina se ale týkala historie. Dostal jsem nápad. Možná bych mohl využít vinskou pověrčivost ve svůj prospěch. Jestliže je kaudikus opravdový učenec a aspoň z poloviny tak pověrčivý jako běžný Vinťan, třeba by něco věděl o čandrýnech. A jelikož jsem hrál roli na tvrdlého šlechtice, nemusel jsem si dělat starosti se svou pověstí. Kaudikus se vynořil zpoza rohu a zřejmě ho poněkud překvapilo, když mě uviděl u knihovny. Hned se však zpomatoval a vlídně se usmál. Zahlédl jsi něco zajímavého? Otočil jsem se a zavrtěl hlavou. Nějak zvlášť. Nevíš něco o čandrýnech? Kaudikus na mě chvíli nechápavě zíral a pak vyprskl smíchy. <laughs> Vím leda to, že nepřijdou v noci do tvého pokoje a neunesou tě z Zahrozil mi prstem jako dítěti. Takže mytologii nestuduješ? Potlačil jsem zklamání nad jeho reakcí. Pokusil jsem se utěšit se skutečností, že jsem se předtím definitivně projevil jako přitroublý šlechtický synek. Odfrkl si. To se stěží dá považovat za mytologii, pravil pohrdavě. Dokonce bych to ani nezařadil do folklóru. Jsou to povědčivé nesmysly, jakými nemarním čas. Jako ostatně žádný skutečný učenec. Začal v místnosti něco kutit, zavíral lahvičky a ukládal je do skříněk, urovnával papírové sáčky a vracel knihy na police. Když už jsme u těch skutečných učenců, pokud si vzpomínám, byl jsi zvědav na Lacklesovu rodinu, že? Víli jsem na něj jen zíral. Přitom všem, co se od minulé návštěvy přihodilo, jsem dočista zapomněl na předstíranou genealogii v příbězích, kterou jsem si posledně vymyslel. Pokud ti to nebude činit potíže, přisvědčil jsem chvatně. Jak už jsem říkal, nevím o nich skoro nic. Kaudikus vážně přikývl. V tom případě by ti pomohlo zvážit jejich jméno. Umístil lihový hořák pod slabě vařící skleněný alembik uprostřed působivé soustavy měděných trubek. Ať už destiloval cokoliv, odhadl jsem, že to nebude žádná broskovice. Chápej, jména nám mohou o věci hodně sdělit. Pousmála jsem se, pak jsem se pokusil pobavení potlačit. Neříkej. jsi se ke mně, právě když jsem nasadil vážný výraz. Ach, ano, pravil. chápej, jména bývají založená na jiných starších. Čím je jméno starší, tím více blíží pravdě. Lakles je poměrně nové jméno té rodiny. Není mu víc než 600 let. Pro jedenkrát jsem nemusel předstírat údiv. 600 let znamená nové? Laklesova rodina je skutečně stará. Přestal pochodovat po místnosti a usadil se do ošoupaného křesla. Mnohem starší než rod Alveronů. Před tisíci lety Laklesově rodině naléžila větší moc, nejméně taková, jakou dnes mají Alveronové. Rozsáhlé části území dnešního Vintu, Modegu a značná část dnešních malých království bývaly Laklesovým územím. A jak se jmenovali předtím, zeptal jsem se. Vytáhl tlustou knihu a netrpělivě v ní začal listovat. Tady to je. Tehdy bylo rodinné jméno Loeklos nebo Loklos nebo Loeloes. Všechny překlady téhož Lokles. Na psané formě tehdy záleželo mnohem méně. A kdy to vlastně bylo? Znovu se poradil s knihou. Asi před devítisty lety, ale četl jsem i jiné texty, které se změňovaly o Loeklosech tisíc let před pádem Aturu. Nedokázal jsem si představit rodinu starší než dávné říše. Takže rodina Loklesova se přejmenovala na Laklesovo? Jaký důvod je mohl vést ke změně jména? Na světě se najdou děpisci, kteří by se vzdali právé ruky, aby znali odpověď na tuto otázku, řekl Kaudikus. Všeobecně se soudí, že zatím je nějaká hádka, která rodinu rozštěpila. Každá větev si dala jiné jméno. Faturu si říkali Lakkejovi, to byla početná větev, ale přišly na ní zlé časy. Z toho vzniklo slovo Lokaj, víš? Tahle ta schudlá šlechta se úporně snažila nějak přežít, škudlila a klanila se kde komu. Na jihu se jmenovali Laklitové a ti pozvolna upadli v zapomnění. Podobně jako Kaepsianové v Modegu. Největší část rodiny zůstala tady ve Vintu, ovšem Vintas jako takový tehdy neexistoval. Zaklapl knihu a podal mi Můžeš si ji počit, máš-li zájem. Děkuji, odvětil jsem, jsi příliš laskav. Z dálky se ozvalo vyzvánění z věže. Vykládám příliš rozvláštně, prohlásilo. Celou dobu povídám a přitom jsem ti neposkytl nic užitečného. Ale dozvěděl jsem se něco z dějin, pravil jsem děčně. Víš určitě, že by tě nezaujali příběhy jiných rodin? Přešel k pracovnímu stolu. Nedávno jsem přes zimu pobýval u jakisů. Baron je vdovec, víš? Dost bohatý a poněkud výstřední. Sedl obočí, oči se mu rozšířily. Zřejmě naznačoval, že jde o nějaký skandal. Vím jistě, že bych si vybavil pár zajímavostí, pokud bych si byl jist, že zůstanu v anonimitě. Pocítil jsem silné pokušení trochu vypadnout z role, ale udržel jsem se a zavrtěl jsem hlavou. Snad až dokončím Laklesovi, odmítl jsem z důstojností člověka od daného zcela neužitečnému projektu. Můj výzkum zasahuje do choulostivých záležitostí, nemůžu připustit, aby se mi popletli. Kaudikus se lehce podmračil a pak pokrčil rameny, vyhnul si rukávy a pustil se do výroby Majerova léku. Znovu jsem sledoval, jak si chystá příměsi. Tohle nebyla alchymie, to bych poznal podle zkušeností se Simonovou prací. Tady šlo sotva o chemii. Míchat takový lék, to se spíš blížilo postupu podle receptu. Ale o jaké příměsi tu šlo? Sledoval jsem ho krok za krokem. Ty slušené listy byly pravděpodobně z kousánku. Tekutina uzavřeného čbánku byla nepochybně muratum či aqua fortis, kyselina dusičná, rozhodně nějaký druh kyseliny. Když bublala a vřela v olověné nádobě, rozpustila nepatrné množství olova snad jen čtvrt gramu. Ten bílý prášek byl pravděpodobně ofalum. falum. přidal špetku poslední ingredience. Nedokázal jsem ani odhadnout, o co jde. Vypadalo to jako sůl, ale soli se podobá kdeco. Při navyklé činnosti kaudiku dál klábosil a probíral dvorské klepy. Deferu v nejstarší synci zlomil nohu, když vyskakoval z okna na věstince. Nejnovější milenec Lady Hesui pocházel z Ilu a neuměl ani slovo atursky. Do města se donesly zvěsti o lupíčské bandě na královské cestě na severu, ale takové povídačky o banditech tu máme pořád, na tom není nic nového. Deby mě ani zamák nezajímali, ale dokážu předstírat zájem, když je to potřeba. Celou dobu jsem kaudika pozorně sledoval, jestli se na něm neprojeví něco, co by ho prozradilo. Náznak neklidu, kapka potu, vteřinové zaváhání. Ale nepostřelil jsem nic. Ani nejmenší náznak, že právě chystá Majerovi jet. Chvala se naprosto klidně, přivětivě. Bylo by možné, že Majerovi podává jet náhodou? Nesmysl. Každý arkanik, který si zasloužil svůj gulden, musí znát chemii natolik, aby... Pak se mi náhle rozbřesklo. To když kaudikus vůbec není arkanik. Třeba je to jen chlapík tvamém rouchu, který nepozná rozdíl mezi aligátorem a krokodílem. Třeba je jen šikovný podvodník, který je schopen Máre otrávit z čiré neznalosti. A třeba tu opravdu destuluje broskovou pálenku. Zazátkoval lahvičku s jantarovou tekutinou a podal mi ji. Tady máš, řekl. Dones no mu to okamžitě. Nejlepší bude, když to dostane ještě teple. Účinek léku ani v nejmenším nezáleží na teplotě. To ví každý lékař. Zal jsem si lahvičku a ukázal jsem na jeho hruď, jako bych si právě něčeho všiml. Páni, tohle je amulet? Nejdřív se zatvářil zmateně, pak vytáhl kožený řemínek spod svého roucha. Tak nějak, pravil vlídně. Na první pohled ten kousek olova, který nosil na krku, celně připomínal arkanický gulden. Chrání tě před přízraky? Zeptal jsem se tlumeným hlasem. No ovšem, přiznal lehko vážně. před všemi možnými druhy. Nervózně jsem polko. Smím si na něj sáhnout? Pokrčil rameny, naklonil se ke mně a přidržel mi ho. Nesměl jsem se ho dotkl palcem a ukazováčkem, zápětí jsem odskočil. Kouslo mě to! Věkl jsem napůl pobouřeně, napůl úzkostně a mačkal jsem si ruku. Viděl jsem, jak se brání smíchu. No ovšem, musím ho nakrmit. Schoval amulet podroucho. Tak už běž. Kestem mě popohnal ke dveřím. Vrazili jsem zpátky do Márových pokojů a snažil jsem se v masírovací si do strnulých prstů trochu citu. Byl to pravý arkanický gulden. Ten člověk byl pravý arkanik. Viděl přesně, co dělá. Vrátil jsem se do márových pokojů a při plnění krmítek ještě teplým lékem jsem se pět minut věnoval bolestně nezávaznému hovoru. Ptáci neúnamně poletovali, vzočali a roztomile štěbetali, což mě na nejvíc rozčilovalo. Májer přitom upíjel čaj ze šálku a tiše mě z postele sledoval. Když jsem skončil práci s ptáky, zloučil jsem se tak rychle, jak jen zdvořilost dovolovala. Přestože se náš rozhovor netýkal ničeho vážnějšího než počasí, jasně jsem rozpoznal podton, jako by mi ho předkládal ke čtení. Byl nad věcí nechával všechny možnosti otevřené, nedůvěřoval mi.